Kapitola 15. Sovětská epizoda Když ale za dvě a půl hodiny přišel k domů, nic nenasvědčovalo tomu, že se tu odehrála nějaká srdcerivná scéna. Naopak, v troubě se do zlatova dopékalo kuře, všechny věci z krabic z byly pečlivě uklízené a Táňa ho přivítala políbením na tvář. Dáš si kompot? Zbyněk odložil tašku na sál, vůni kuřete a obejmul ji. Říkal jsem ti, že nemusíš vařit. Ale dáš si rád, ne? A no to víš, jo. Jediné, co prozrazovalo něco nestandardního, byly tániny rudlé oči. Zbyněk si podezřívavě prohlédl. Ty zase hrabala trávu? Usmála se. Zahnívala by. To se mu nelíbilo. Měla to nechat na mě. Nechápu, proč se na to s tou tvojí alergií nevykašleš. Dostal druhou pusu, tentokrát trochu provokativní. Třásli by se ti zítra ruce a nemohl bys operovat. Jestli si ze mě budeš dělat srandu, dostaneš na zadek. Konec diskuze. Sahal si na krysy? Zbyněk si čichnul k jejím vlasům. Používala šampon šauma, který mu strašně voněl. Jo, tak se běž umejt. Večeře bude hned. Zatímco si Zbyněk umýval ruce, myslel na to, že má úžasnou ženu. Skoro se za to styděl. Která jiná by místo něj navzdory sené rýmně sekala trávu a hrabala zahradu, nebo štípala dříví do krbu. A to všechno jenom proto, že si jednou po skládání metráku dřeva postěžoval, že se mu další den na operačním sále třásly prsty na rukou. Táňa byla prostě jedinečná a popírala veškeré mýty o líných krasavicích. Připadala teď Zbiňkovi snad ještě hezčí, než když jí bylo 20. Klidně sama obhospodařila celý dům a s hráběmi jí to na zahradě slušelo jako kráskám z fotek v západoněmeckém časopise Schönervonen. A navíc o něj ještě s neuvěřitelnou pozorností pečovala, aby se cítil dobře. Jediné, co jí chybělo k absolutní manželské dokonalosti, byla chuť k milování. Ta byla trvale na bodu mrazu. Ale na to už byl Zbyněk tak zvyklý, že se s tím skoro smířil. Ostatně měl pořád dost příležitostí vyřádit se s jinými ženami a taky poměrně pravidelně řádil. A protože si ke svým záletům po pár zkušenostech s nevypočitatelnými hysterkami čím dál pečlivěji vybíral rozumné holky, dařilo se mu to řádění držet úspěšně v tajnosti. Jednou díky chřipkové epidemii ke svému vlastnímu překvapení zjistil, že má na výběr z dvanácti příležitostných milenek. Když mu totiž jedna po druhé smutně vysvětlovali, že se s ním kvůli horečkám nemůžou sejít, nevěřícně si je v duchu přepočítal. Tehdy jedinkrát za poslední roky Táňu obtěžoval svými sexuálními potřebami víc, než by pro ně bylo únosné. Vytáhla kuře z trouby. Naporcuješ ho? Řezání masa bylo v kuchyni vždycky na něm. Konec konců byla to jeho profese. Podala mu nůž. Co z dneska dělal? Zajel kuřeti ostřím mezi prsa a hrudní koš. Dvoje implantáty a jednu asistenci na rekonstrukci nosu. To byl záhul. Ten fára je prostě extra třída. Na prestižní klinice plastické chirurgie na Královských vinohradech už pracoval čtyři roky. Měl za sebou další odbornou atestaci a profesor Fára si ho hýčkal jako nejnadanějšího operatéra. Zajel nožem ku řeti pod stehno a elegantním pohybem ho v kloubu oddělil od pánve. Představ si to, chlap se mazlil se svým Rottweilerem a ten mu ukousl komplet celý nos. Táňa postavila na stůl talíře. To je strašný. Ono je těžký ten novej nos vymodelovat tak, aby držel nějaký slušný tvar. To napřed při první operaci vyřízneš z čela takovej kožní lalok, přesuneš ho dolů místo toho chybějícího nosu, a až to sroste, musíš při druhý operaci ten lalok vystužit chrupavkami, aby vypadal jako nos. A když ho nevytvaruješ správně. Tak ten člověk vypadá jak zvíře. Táňa věděla, že Zbyňkovi dělá dobře, když jí může vyprávět o práci. A taky byla docela ráda, že i ona může myslet chvíli na něco jiného než na Patricii. A teď večer si byl ještě v laborkách? Zbyňek projel nožem kuřeti kolem kloubů křídel. Jo, dvě nohy se mi uchytily, tak jsem sešíval další. To byla na Táňu přece jen už trochu síla. Dáš si pivo? Jo, dík. Ale stejně pak celou večeři trpělivě poslouchala poměrně podrobný rozbor toho, proč se přišité cévy na amputovaných nohou laboratorních krys někdy dobře hojí a jindy ne. A taky o tom, že na mikrochirurgii v Brně už se docela dobře daří díky zkušenostem z operování kriz přišívat lidem i úplně oddělené prsty, které se doteď vyhazovaly. Chutná ti to kuře? Zbyněk ohlodal kost a spokojeně se olízl. Báječný. Jo, ještě jsem ráno operoval 20 letého kluka, který nalitej ukrad při oslavách konce vojny s kamarádama auto. Naboural ho a šel na půl roku sedět. Takovej malej hubenej zrzek. A v celém mu spoluvězni vytetovali na čelo nečum vole. Táňa překvapeně polkla. Cože? To jsou hovada, co? Měl to dost hluboký, tak jsem mu to musel vyříznout a transplantovat mu tam novou kůži z břicha. Akorát, jak byl hubenej, tak to šlo blbě, protože na tom břiše neměl skoro žádnou kůži navíc. Jeho matka byla úplně hysterická. Táňa odložila příbor a představila si, že by někdo něco takového udělal Cyrilovi nebo Tomášovi a přejel jí mraz po zádech. A povedlo se ti to? To víš, snažil jsem se, co to šlo, snad se to uchytí. Zadívala se na jeho prsty a pak na tvář, když prsty zvedly vidličku a strčily její obsah do úst. I když měl něk hlad a jedl dost nenažraně, jeho soustředěný výraz nebyl nijak odpudivý. Spíš vzbuzoval pocit jistoty a bezpečí. Táňa ho chvíli pozorovala a uvažovala. Vážila si jeho práce a nasazení, o tom nebylo pochyb ale měla ho skutečně ráda. Proč to vlastně všechno dělám? Napadlo ji. Proč skáču kolem baráku, aby on mohl odpočívat? Proč mu vařím, žehlím, o kluky se starám a ještě poslouchám přednášky o mrzačení mladých vězňů a laboratorních krys? Musím ho přece mít ráda. Proto to dělám. Protože je mi s ním dobře a cítím, že i on má rád mě. Kdybych ho neměla ráda, sebrala bych přece kluky a žila radši sama, ne? Ale to vím, že nechci. I když to takhle není takový, jak bych si třeba ideálně představovala, vyhovuje mi to. Máma měla pravdu. Mám štěstí, protože mám chlapa, kterýho bych za žádného jiného nevyměnila. Musím si toho víc vážit. Kdybych nebyla rozumná a s Patricií se přece jen setkala, mohla bych celý tohleto štěstí nenávratně rozmetat. Udělala jsem dobře, že jsem za ní nešla. Nemohla jsem jinak. A nebo jenom sama sobě lžu. A tohle není ten správný život, jaký mám žít. Nad tím vším uvažovala ještě, když si před spaním na posteli mazala nohy indulonou. Ale jakmile Zbiněk přišel v trenkách a tričku z koupelny a zatančil jí na matraci krátký zábavný tanec na dobrou noc, rozesmálo ji to a bylo po pochybnostech. Jasně, že ho mám ráda. Dokonce se k němu potom i sama aktivně přitulila. Potřebovala cítit blízkost jeho velkého těla, které ji mohlo ochránit před vším zlým. A Zbyněk ji pevně sevřel, protože věděl, že to tak má ráda. A přestože počítala s tím, že se třeba bude chtít milovat, potěšilo ji, že po ní tentokrát nic nechtěl. Jen ji objímal, hladil ji po rameni a nechal ji usnout na svých prsou. Netušila, že neměl chuť na sex, protože vzpomínal na podivný zážitek, který dopoledne absolvoval v nemocnici s manželkou sovětského velvyslance. Nataša Alexejevna byla zralá padesátnice válcovitého tvaru a zbyňka jí jako vynikajícího operatéra doporučila manželka Lubomíra Štrougala na jedné papalářské večeři. Nataša Aleksejevna totiž chtěla spravit povyslá výčka. Napřed si ale nechala Zbiňka dovést do svého luxusního bytu na ambasádu, aby jí vysvětlil, jak zákrok provede. Byla totiž přesvědčená, že je neodolatelně krásná a měla strach, aby operace nezanechala na jejím obličeji nežádoucí stopy. A protože si Zbyněk moc dobře uvědomoval, jak mocná je to žena, trpělivě její obavy rozptyloval. Ta má takový konek že by určitě mohla zařídit, aby tě zase pouštili na západ, napovídali mu kolegové z kliniky. Dej si záležet a budeš moct jet, kam se ti zlíbí, nebuď prbej. a řekni si o to. A Zbyněk se snažil. O tu stáž na klinice v Německu totiž opravdu hodně stál. A tak, když dnes, měsíc po zákroku, přišla Nataša Aleksejevna na poslední pooperační kontrolu, byla víc než spokojená. Uvazala ty ruky, rozplývala se nad tím, jak se mu práce povedla. Vymirovoj, takový umělý, galantný. Vy hledíte, kak mastrojány. A to mojá lupí, já, zvězda. Chytila ho na inspekčním pokoji oběma rukama za tváře a vděčně ho políbila. A protože se Zbiněk neodvážil bránit, nepustila ho a dala mu těch políbků ještě několik. Co já mogu sdělat dle vás? Bylo na ní vidět, že si pro něj za těch pár empatických odborných setkání vytvořila slabost. Zbyněk zaváhal, jestli využít nabízené příležitosti a protože ucítil, jak se na něj pomalu přilepují její mohutná prsa, sklouzl pohledem dolů do jejího výstřihu. Podal jsem si žádost o výjezdní doložku do zahraničí. Myslíte, že by bylo možné ji vyřídit? chtěl bych jet na stáž do Mnichova. Je tam jedna vynikající klinika. Nataša si ho chvíli s úsměvem prohlížela a protože měla opravdu vzácně narcistní povahu, nabila z jeho pohledu dojmu, že by mohl toužit po jejich macatých pětkách. A tak mu vzala ruku a přitiskla si ji na jedno to rozpláclé prso. E — Eto to měloč a chodno, já vám pomagu. Zbyněk mezi prsty ucítil, jaký stuzeksové podprsenky vyklouzla zvětšující se bradavka a napadlo ho, jestli by ho její manžel nechal zmizet někde za uralem, kdyby se o tom dověděl. Děkuju. Zaťukání na dveře pak přišlo v nejvyšší čas. Natasha se ho totiž znovu chystala políbit a on už se začal dusit neuvěřitelně silným odérem její vonavky. Je, promiňte, byl to kolega, který věděl, že nemá rušit, ale potřeboval nutně dokumentaci jednoho pacienta, kterou zapomněl na stole. A tak byl Zbyněk pro tu chvíli zachráněn. Když ovšem za pár dní v podvečer zazvonil na babě před domem řidič na blízkané volhy, poněkud mu zatrnulo. Viděl skrz okno, jak z auta vyplula zmalovaná Nataša Aleksejevna, odložil přednáškové diapozitivy, které právě popisoval a šel otevřít. Já prinašu vám je zvěstě, přivítala ho Natasha Alexandrovna, a se suverénním úsměvem vešla rovnou do domu. Překvapeně na ní hleděl, stejně jako překvapeně hleděl na zlověstně vypadajícího řidiče, který si ho s kamennou tváří prohlédl, zapálil si, nastoupil zpátky do volhy a poodjel o několik domů dál na konec ulice, kde zůstal stát. Zděl s vaši dokumenty! Nataša Aleksandrovna vytáhla z kabelky obálku a z ní zbyníkův pas s výjezdní doložkou na cestu do Mnichova. No, možná čekala, že se zbynek rozzáří víc, bylo to na ní vidět. Ale to nevyšlo, protože on v tu chvíli myslel na to, jestli od něj za tu službu nebude ještě něco chtít. Jinak by si přece nezjišťovala jeho adresu a sama by za ním nejezdila, ne? A. nemýlil se. Je to Abstavila, váša žena? Nataša Alexandrovna se nechala provést celým přízemím domu a všechno zařízení si zvědavě prohlížela. Její vysoké podpatky samolibě klapaly po podlaze. Mogu posmatřit na věrch. Zbyněk přikývl. A jak její objemná stehna podle sklou sukní stoupala do patra, došlo mu, že si možná i zjistila, že jsou kluci na táboře a Táňa se dnes kvůli natáčení zdrží v televizi až do noci. Prohlédla si dětský pokoj a zastavila se v ložnici. Přejela rukou po okraji postele a otočila se k němu. Rozhodl se radši nic neříkat. A ona zvolila stejnou strategii. Přistoupila až těsně k němu a jako už to jednou udělala v inspekčním pokoji, položila své dlaně na jeho tvář. Vpravdu, Jak, mastrojány! Zbyněk znovu ucítil, jak se na něj pomalu přilepují její veleprsa, ale tentokrát už je zarazil. Promiňte, ale... Já nechci. Když nad tím později uvažoval, bylo mu jasné, že měl zvolit vhodnější formulaci. Nebo možná nějakou chytrou výmluvu. Skoro cokoliv by bylo lepší než to, co řekl. Ale Natasha Alexandrovna mu prostě byla tak odporná, že to z něj vypadlo, aniž by byl schopný to korigovat. Přestala se usmívat, ještě víc zhnusněla a uraženě se odlepila. Ale než stačila cokoliv říct, dole bouchly dveře. Zbyňku, Táňa se vyzula. Kluci zapálili stoch, jedeme pro ně. S jejím předčasným příchodem Nataša Alexandrovna zjevně nepočítala. Stejně jako se Zbyňkovým odmítnutím, ale zareagovala s bravurní zákeřností. zabodla se do Zbyňka nenávistným pohledem, během okamžiku si několika rychlými pohyby rozepnula halenku, rozsuchala se a stáhla si punčocháče. Táňa dole ucítila těžkou vůni jejího parfému. Zbyňku, Zbyněk chytil prosebně sebně Natašu za ruku. Nezlobte se na mě, prosím. A pak zavolal. Ano, už jdu. Ovšem Nataša vůbec nevypadala, že by se dala obměkčit. Spíš vypadala jako vzteklá puma. A tak s rozepnutou halenkou, punčochami a lodičkami v rukou zamířila jako zhrzená bohyně pomsty po schodech dolů. Jakmile jí Táňa uviděla, zarazila se. Ani ona? Ani Nataša neřekla vůbec nic. A zatímco Zbiněk začal sestupovat po schodech taky, aby ještě Natašu Alexandrovnu zadržel, ta se nedala, sebrala ze stolu doklady, které mu přinesla, nazula si lodičky a prošla kolem Táni ven. Natašu Alexandrovno! Když za ní zaklaply dveře, šokovaná Táňa se na zbyňka otočila. Kdo to byl. A i když se jí to pokusil co nejupřímněji vysvětlit, stejně ji to nepříjemně zneklidnilo. Nesnad proto, že by mu nevěřila, že takovou starou bábu odmítnul, ale proto, že pochopila, že se kvůli vlastnímu prospěchu málem nechal koupit. Proč si takovou strašnou ženskou vůbec o něco prosil? zeptala se ho. A on na tuhle otázku bohužel neuměl odpovědět tak, aby se za něj nemusela stydět. Dlouho se pak snažil, aby na tu zahanbující příhodu Táňa zapomněla. Byl k ní pozornější, vozil ji často do práce a pokud to šlo, snažil se, aby se s ním cítila dobře. Dostal totiž pocit, že i když mu to nedávala najevo, už si ho nevážila tak jako dřív. A tomu strašně vadilo. Tehdy to bylo taky jedinkrát, kdy si za svou práci řekl o nějakou protislužbu. Nikdy potom už za žádnou vydařenou operaci nepřijal nic víc než flašku nebo bomboniéru pro kluky. Ale i přes toho ta malá kolaborace se sovětskou paničkou ještě moc krát zamrzela. Věděl totiž, že i když s ní vlastně nic neměl, Táňu, která kvůli otravování STB a ztrátě vlastní kariéry všechno komunistické nenáviděla, svým způsobem ranil víc, než kdyby odhalila jeho nevěry.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 Bye.